бо більше нагоди не трапилося б. Говорити зараз про квіт папериді було не з руки, бо дівчина тоді могла лякнутися його дужче, аніж гвалтівника. Ішов тут, брехав, далі він. Чую, хтось кличе по допомогу. «Брешете! Я...» Не кричала, нарешті втамувала вона ридання. «От я й кажу, випадково тут опинився». Очі знову призвичаялися до сутінок, Так, що ними він бачив, Плаття не скрізь біле, А знизу замащене землею, Певно вона перехопила погляда, Лапнула себе там рукою, І урвала геть, лишивши Григорукові, На сім місці лише розпачливого крика. Якусь мить він стояв, Зойкит відлунювався йому, Доти в голові, доки та не збагнула, що дівчина побігла на гору, тобто не в містечко, а туди, де височив декоративний міст, збудований чи то потоцьким, чи радзевілом, але не це головне, а те, що від часів польської окупації потік під ним давно висох, лишивши неприкрите камінютчя. Григорук біг, а воно з ламами гранилося в його уяві, наддаючи сили ногам. Вона вже перекинулася, через парила була, доки почула половицями, як гупотить Григорук. Це лише на дещицю затримало її, доки глянула, але достеменно, достатньо, аби хлопець уп'явся їй в комір. Вона не самовиторванулася, і Григорук збагнув, що плаття недовго триматиме. Перечепившись через бельце, він хапнув її під пахву. Вільною рукою хотів закріпитися за кронштейна, забувши, що в ній є ліхтар. Пальці спорхнули, ліхтар також. Григорук відчув, як опирається лише об повітря. «Ну!» «Ну!» кричала вона, а він навіть не збагнув, що вона вхопила його за волосся, бо хлопець поглядав, як електропримінчик світла линув униз і перш ніж згаснути вихопив гостре каменюче. «Ідіот! Ідіот!» кричала вона. «Я тебе не вдержу!» Не мов плевець, він заборсав ногами. Доки не наступив на балку Потім причепився за кроку Потім лише підсадив дівчину нагору Одхекавшись, виліз і сам Хороший, кричала вона Я кричу, а він не чує Ти теж вірші пишеш? Прозу, зізнався він А, ти вже казав, що ти ідіот реготнула вона Ти думаєш, легко було тебе держати? Не знаю, не пробував він жартувався він, і обоє несподівано зайшлися сміхом. І щоб вона не боялася його, чого це, мовляв хлопець, поночі никає круто схилими, він розповів їй про квіт папороті. Вона зупинилася. «Так ти теж?» І розповіла таку самісіньку історію. «Да, земля родить». Придивився він до неї пельненько, крізь ніч, бруд, піт. А от цікаво знати, як ти собі уявляла щастя? Щастя – це коли визнання. Я, ти розумієш, вірші пишу. Пишу, а їх навіть в районку нашу не беруть. Вірші хороші, посерйозніше Чудові. Значить, наша районна газета погана. Вона знову зупинилася, а знайшла, сам бачив, що, якби я знала, ідіотка, ти не ідіотка, ти ж пишеш не прозу, ставив він, щоби вона кволо усміхнулася. Григорук знав, коли він і вона вийдуть під світло, то він упізнає її, адже в їхньому містечку не так багато людей, яких не друкують у районці. Напав гад, рота затиснув, губи покусав, облизнулася дівчина. Ну, це теж було своєрідне визнання, бовкнув він. І жахнувся, вхопив її за руку. Не бійся, я вже туди не побіжу, запевнила вона. І пальці його відчули, що та каже правду. Обоє збагнули, що поспішати цієї ночі їм нікуди. Спершу. Знайшли його сумку, потім її портфеля, а далі і ліхтаря, і, увімкнувши його,